Несла кривду і невдоволеність для молодої імператриці. Але зрештою, і вона теж мала з цього якусь користь. Могла зосередитися на минулому. Минуле же, відомо, завжди наявний і корисне людині тим, що з ним легко можна поєднати свої гори. Так було покликано до імператриці Журила. Була там Журина, яка при всіх не наважувалася підійти до сина, виказати своє материнство. Були двірські дами, які щосили не ставляли вуха, поглинали слова, погляди, щонайменші рухи, намагаючись вловити бодай натяг на щось гріховне між імператрицею і цим молодим, дивно родливим варваром, від одного скинення оком на якого Адельгейда врізала собі руку. Нічого не зрозуміли. Нічого не зауважили, нічого не вловили. Відстань, холод, урочистість. Імператриця сиділа на високому стільці, що мав слугувати за трон. Двірські дами тулилися внизу на переносних ремінних стільчиках. Журилові стільця не подано, хоч по слові такого великого володаря, як київський князь, і належалася висока честь сидіння навіть перед імператором. Перед імператором та не перед імператрицею. Перед сановною жінкою мали стояти всі чоловіки. Журіло стояв весело, безтурботно, пересмикував широкими плечима, струшував своїм пишним волоссям, дивувався. «Невже ота холодна, неприступна молода жінка в золотій короні? й в праксі? Праксі, з якою він, гай-гай, ліпше не згадувати» та мовчати і казати лише те, що від нього хочуть почути. «Що казати?» – питав майже нахабно розбещений уважливістю київських жон. Виштою в праксі знала, про що питати. Зате знав журиво, раз княжна, то й треба їй про князів. Про братів її, та отця, та дядьків, та матір, та світерів, та... Ну то ось... Тоді, як вона поїхала сюди, з греків прибіг у Тмуторакань Олег Святославович, кинув у пору братів Ростиславовичів, Давида й Володаря, посів козарів, які запроторили його до Ромею. Ростиславич випустив, засів у Тмуторакані. Ростиславича шкинулася на Русь, вигнали з Володимира Ярополка і Заславича. Той прибіг до князя Всеволода просити помочі. Великий князь послав сина свого Володимира, Мономаха, з дружиною. Вигнали Ростиславовичів і посадовили знов Ярополка у Володимирі. Тоді він журило ходив з дружиною. А через рік Ярополк, піддавшись злим намовам, пішов супроти самого великого князя Всеволода і знов послано до Лучиська молодого князя Мономаха, і знов журило ходив туди з дружиною. Ярополку тік до ляхів, а вони взяли Лучеськ і матір Ярополкову Гертруду, і жону його Ірину, і дружину привели до Києва в полон чи що. Ще рік минув, Ярополк прийшов і став миритися з Всеволодом. Знов дано йому Лучеськ, а Мономах повернувся до Чернігова. Та не вгамувався Ярополк, пішов на Звенигород, а в путі, коли спав він на возі, набіг на нього якийсь Нерадець, вігнав йому в серце меч і втік, що ніхто й не стямився. Скочив Ярополк, вирвав із рани меч, закричав розпачливо «Ох, ти ж в мене вороже доконав!» І вмер. Ну, привезли його до Києва, поклали в раку мармурову в церкві святого Петра, яку сам воздвиг по намові своєї матері Гертруди, що молилася римській церкві святого Петра. «Готуюся!» Тоді приїхали посли аж з самого Рима, чи там звідки, до князя Всеволода і митрополита Йоанна. Митрополит послів не прийняв, посварився і зі самим князем Всеволодом і вмер, а був, кажуть, вельми вчений. Після того Янка, княжна його гуменя Андріївського монастиря, пішла в Греки і привезла звідти нового митрополита Йоанна Скопця. Кажуть, невчений і дурний. Та він, Журило, уже того не знає, бо тут прибули посли від імператора, і йому звелено їхати з ними сюди. Ні про матір Ранну, ні про рідного брата Ростислава, ні про Київ, ні про Красний двір, ні про те, що знали тільки вони двоє, шість літ тому, ні про чибиряйчиків. Євпраксія не сміла питати, Журило не смів казати. Холод, відчуженість, нездоланна відстань. Лише вирвавшись з холодної палати, зітхнувши, розправивши плечі, не відчуваючи на собі гострих поглядів двірських дам, закричить журило своїй матері про те, що її в нещасна, що він не допустить, щоб вона була такою нещасною що завезе її назад до Києва, до князя Всеволода, до... Журина покладе йому руку на голову, скаже тихо і болісно. Ну що ти, ото дитина моя, а князь? Та я вернуся в Київ, скажу князеві Всеволоду, а тоді знов прискочуй, і вивезу я в праксі з цієї землі. Журина мовчки всміхалася на такі... Нерозважливі крики свого хлопчика, бо й так знала нічого не буде. І цей рік буде занесено в пусті роки, а коли й настануть наповнені, то ще й не знатим, чим вони повнитимуться щастям чи лихом. І про це не буде нічого ні в літописах, ні в хроніках, лиш темні натяки і невиразні. Загадки. Порозуміння. Знову були неодинці. Але тепер уже не випадково, а на вимоги імператора зійшлися в тронному залі бамперського палацу. Входили туди, мовби би, дві розсварені держави.